Ви думаєте, я даремно так довго розказую вам про ту екзотичну дідівську взувачку? Зовсім ні. Це я вас підвожу до рецепта наступної страви, яка так і називається – гуцульські постоли. Для неї треба молодої телятини, двічі пропущеної через м'ясорубку, кілька ложок крохмалю, солі і перцю. Усе це добре вимішати і гамселити долонями-кулаками, як у м'яч. І чим довше, тим є більша вірогідність того, що у вас таки вийдуть по столи, а не розлізлі личаки. Із зробленого фаршу, боже, борони вас кинути туди яйце, зіпсуєте страву, формуєте маленькі, менші, ніж 36-го розміру завдовжки, як ваш мізинний палець, м'ясні трубочки, одну сторону яких акуратно, у вигляді носочка, треба закрутити. Смажити з трьох боків на невеликому вогні. Потім викласти у глиняний таріль на спинку носком-дьобиком догори. Але це ще не все. Я ж вам розказувала, що по столиці мистецький витвір, а не так собі оброблена і припасована до розміру ноги взувачка. Ось і докладіть фантазії. Із крапельок майонезу і кетчупу зробіть красиві і оригінальні шнурки для постолів. Із майонезом можна перетерти розмочений мак, чи порізати багатолітню цибульку-приріз. І ще дрібніше – як макове зерня, чи на четверо перерізати відварену квасолю, і зашнуруйте по столи як власну душу перед чужими людьми у час сімейної негоди. Скажу вам, що цю страву можна подавати холодною. Як подають холодною і наступну гуцульську писанку. Але я зроблю деякий відступ. Коли я на Великдень у Києві приходжу до церкви святити Дору і Паску. я набираю з собою писанок скільки можу і роздаровую кому хочу. Мені писанки передає мама, що пише їх разом з моєю тіткою чи купує на базарі, самі космацькі. Є у мене приятель Дмитро Пожуджук, відомий на увесь світ писанкар, вишивальник, і фольклорист із космича, а нині ще й сільський голова колишньої Бандерівської столиці. Рушник, що завжди прикрашає мій великодній стіл, це його рук робота, і неповторні косметські писанки, Дмитрова робота. І коли мені стає геть не сила думати про шалені перипетії нашого життя, коли мене оповиває туга, як туман, я викладаю перед себе котрийсь Дмитровий рушник, а чорна то журба. Збоку викладаю писанки із косівського села Стопчатова, батьківщини Дмитра Павличка від білоруської Лариси і гуцула Михайла Гургуловичів. І за хвилину другу мені легше, бо й на веселій писанці. Не усі барви веселі. А що вже казати про життя маленької людини на початку третього тисячоліття? Полегшено зітхнувши, я тоді беруся за свою, їстивну, щоденну писанку. А цю мою писанку зробити куди легше, ніж розписати яйце. Судіть самі. Я відварюю картоплю, заправляю її жиром, сіллю перцем, пропускаю через місорубку, викладаю на стіл у формі кулі, роблю заглибину і наповнюю її бринзою, подрібненими грибами з цибулею, можна пропущеним через місорубку оселецем. Тоді на велику плоску тарілку викладаю фаршировану картоплю, надавши їй форму яйця, перевернутого догори вершком. І з простого картопляного яйця роблю писанку, нанісши уздовж на картоплю різнокольорові овочеві смужки, тертий варений буряк, тоді терту варену моркву або оконсервовану кукурудзу, зелений горошок, січену цибулю, тертий жовток яйця.